Anem a parlar d'una cosa que ens afecta a tots i que ens interessa, jo diria, absolutament a tots. El tema de la vivenda. El tema de la vivenda és una qüestió, oi, que, que qui més, qui menys, doncs eh, va pensant, sobretot si un és més jove, a veure quan es pot comprar un pis. Durant molt de temps, eh, un deia si tinc sort, em toca un pis de protecció oficial. Encara recordo, no sé vostès, aquell sorteig que va retransmetre BTV, en el qual hi havia pràcticament i metafòricament bufetades per aconseguir un d'aquells pisos. Però les coses han canviat. Les coses han canviat, no hi ha diners i amb què ens trobem? Que són sortejos que els pisos s'adjudiquen en alguns casos però que la gent no se'ls concedeix la hipoteca. Amb la qual cosa, ara mateix tenim un eh, conjunt de pisos buits de protecció oficial que és molt important. Aquesta mateixa setmana el conseller d'Habitatge del govern de Catalunya, Francesc Baltasar, eh, admetia que ara mateix eh, hi ha 2.183 pisos de protecció oficial que estan buits. D'aquests, més de la meitat, 1.213 ja estan llestos per ser habitats, però estan pendents d'adjudicació. I això és el que estan aprofitant alguns, i aquí tenim un altre problema afegit, per ocupar aquestes cases. I he utilitzat la paraula ocupació. Eh? Al barri del Gornal de l'Hospitalet, per exemple, una trentena de famílies han ocupat en els darrers mesos habitatges de protecció oficial de Dixa. Eh, ja els dic quan estiguem a uns 10 minuts aproximadament de les, de les 10 del matí ens acompanyarà la secretària d'Habitatge del Govern de Catalunya Carme Trilla per parlar justament sobre aquesta qüestió però hi altres assumptes de l'actualitat vinculats al tema de l'habitatge dels que volem parlar entre l'altre, amb Eduard Andreu. Què tal, Eduard? Bon dia. Bon dia. Eduard Andreu és el director comercial de Idealista.com També ens acompanya Josep Maria Mir. Què tal, Josep Maria? Bon dia. Bon dia. És advocat especialista en dret immobiliari i arrendaments del bufet de Vargas, Mir, Lazuen i membre del Col·legi d'Advocats. També aquí s'estan notant la crisi amb el tema de la protecció oficial, Eduard. Eh? Doncs sí, és, és una novetat no? i una autèntica sorpresa veure que ara mateix a internet, a idealista.com, per exemple, pots veure promocions d'obra nova de BPO, de protecció acció oficial doncs, eh, anunciades que no? és una cosa impensable fa anys perquè com molt bé deies uh -huh. eh, fins ara doncs, la, la BP era un bé escàs i molt buscat i, i, i fi, que sortia molt ràpidament, no? ara en canvi doncs, hi ha una secció que hem creat a Idealista degut a aquesta oferta que, que està esperant sortida i que de moment no l'aconsegueix perquè la gent també ens ho demanava no? ens deia, escolta'm, jo sé que hi ha BPO en el mercat disponible i m'agradaria tenir en el buscador una secció específica de protecció oficial per, per buscar i triar l'hem creada i a Idealista la, la trobes no? Una situació que ha canviat bastant, sí. Aprofitant la vinentesi, com a parèntesi, es nota un augment en la venda de pisos ara mateix? Com apunten algunes, alguns indicadors? Doncs sí, van sortir ara fa poc les dades de l'INE que mostren que en el mes de març hi ha hagut una, un augment de les transaccions bastant important, amb un 18% d'increment respecte al mes de març del 2009. No? És uh -huh. a dir, que han pujat una miqueta les operacions, estem amb 30 i escaig mil transaccions mensuals ara mateix, és una mica més del terra que havíem assolit, que estava doncs, al llindar de les 30, o sigui que hem passat gairebé a les 40, a les 30, gairebé a les 40, però seguim estant estratosfèricament lluny del número d'operacions que hem viscut en aquest país fa dos i tres anys, que havíem arribat a tancar fins i tot 80.000 operacions en un mes, o sigui que falta molt. Eh? Havíem arribat a parlar en el seu dia recordo perfectament amb Eduard Andreu de la competència deslleial, s'assegura que exerceixen alguns eh, bancs i caixes que donen eh, sense cap problema hipoteques si un vol accedir a un dels pisos que tenen a les seves borses, immobiliaries, però en canvi ho posen molt malament per comprar un pis de fora. Això continua passant? Continua passant, si sí. La banca s'ha convertit en un protagonista del sector perquè té un estoc enorme i un estoc creixent i la pressió del Banc d'Espanya per regularitzar balanços la banca és creixent i això està fent doncs, que cada vegada la banca tingui més urgència i més prioritat per vendre aquests immobles no? amb ells els hi passa una mica doncs, el que està passant amb la BPO i el que està passant amb, amb qualsevol tipus de vivenda, l'acumulació d'estoc es converteix en un problema no? jo en aquest sentit he sentit eh, recentment un comentari que deia que eh, l'acumulació de promocions d'obra nova buides està portant a alguns propietaris d'aquests parcs enormes de moltes vivendes a contractar um, paletes per anar als edificis i tapiar-los, per evitar l'ocupació, que és un sí. fenomen molt preocupant, com tu deies abans. És una cosa curiosa, m'imagino, senyor Mier, que en els despatx dels advocats també els motius de consulta han canviat substancialment en els darrers temps, no?, pel que fa a aquest tipus d'immobles. Sí, eh, la veritat és que es donen situacions eh, que demostren que hi ha una desconexió entre les polítiques eh, socials en relació a l'habitatge impulsades per la Generalitat... Jo vaig a preguntar una cosa, que cazqui el micròfon i el porti una mica més cap aquí, eh? perquè si no els nostres joients no l'escolten bé, i és normal, perquè com vostè mira a mi, que hi ha coses millors per mirar l'estudi, però el senyor Mir opta per mirar-me a mi si no es deixa enrere el micròfon. Disculpi, eh? digui, digui. Disculpi, doncs eh, dic que hi ha com certa desconnexió entre les polítiques socials impulsades pel govern de la Generalitat, en relació a les persones amb necessitats d'habitatge digne i al mercat en el que va destinat aquestes polítiques socials, precisament per allò que estàvem parlant. És a dir, les entitats financeres no eh, otorguen els, eh, o no deixen subrogar en els adjudicataris d'aquests pisos eh, les, la, les hipoteques que graven a, a aquests pisos des de la construcció uh -huh. i, per tant, són habitatges que queden sense poder col·locar i queden buits. Eh, per una altra part, és cert que la Generalitat en la llei de l'habitatge de l'any 2007, va, va impulsar tot un seguit de mesures destinades a diferents sectors socials per evitar el risc, risc d'exclusió social i per fomentar un habitatge digne. I la veritat que hi ha moltes possibilitats que a la millor lo llarg d'aquesta conversa ja les anirem desgranant, des de, des de la, les actuacions eh, protegides, al finançament d'ajuts públics, condicions per accedir a habitatges amb protecció oficial mesure però vull dir, hi ha tot un seguit de mesures molt detallades en la llei de l'habitatge i en el decret del pla de l'habitatge de l'any eh, 2009-2012 que ha 2009 ja estat publicat per la Generalitat uh -huh. que va publicar el febrer del 2010 i per tant doncs el ventall de possibilitats d'ajut és molt gran però sembla que hi ha com certa desconnexió entre aquest ventall d'ajuts i el mercat al mercat degut a aquestes eh, dificultats econòmiques que abans comentava. Ho ha dit vostè de manera molt políticament correcta, permete que jo li pregunti d'una altra manera, serveixen per a alguna cosa doncs aquestes mesures? La veritat és que és que sí, serveixen, però potser no amb la no s'estan portant tan bé amb l'efectivitat que seria desitjable. En el meu despatx jo m he trobat casos amb que amb que persones doncs amb adjudicació per sorteig de vivenda uh -huh. de, de compra, doncs eh al final no li han otorgat perquè a l'any anterior una, una àvia li va deixar amb herència un, un, un petit immoble per una, un pet, una, una quarta part d'un pis i no li donava doncs en la seva declaració de renda donc mí mínim, els mínims establerts per la Generalitat i no obstant a l'any següent que se, seguida tenint aquella aquella herència i que seguí ten la mateixa capacitat econòmica que l'any anterior on doncs, sí que li havien donat perquè no. en la declaració de renda no hi figurava i no. eh, i, i, i per exemple doncs, m'he trobat casos en què s'han adjudicat pisos de lloguer i, i, i es pot anar a la Generalitat i dir, aquest pis de lloguer no em va bé o tal, donguem un altre i clar, això demostra que hi ha, hi ha bastanta oferta de, de pisos de protecció social per ocupar i per tant, doncs, en aquest sentit es nota que alguna no acaba de funcionar com caldria. Bé, però tot això ens porta Eduard a una qüestió que ja hem comentat en alguna ocasió al programa, no? que aquell que s'ho pot permetre és que aquest és un moment magnífic per comprar un pis, no? Sí, sí, sí l'estoque està en màxims, hi ha moltíssim on triar, segurament estem trencant rècords de volum de vivenda disponible a Espanya amb tota la història del país, uh -huh. per tant, ara, si tens finançament, has vist una casa que t'agrada i no és per invertir, i per especular, és a dir, tens intenció de viure i durant els propers anys no tens pensaments de vendre la corplà, és un moment estupendo per comprar, efectivament, perquè tens molt on triar i a més a més els propietaris siguin entitats bancàries, siguin professionals del mercat de segona mà, siguin propietaris particulars, estan disposats a negociar per arribar a bons preus. Hi ha un altre tema del que volíem parlar avui, estàvem esperant a la senyora Guadalupe Barrena, directora de gestió d'investigacions del grup Paradell, hem de treure el tema ara perquè si no després ja no ens donarà temps eh, i és un tema important, no? Aquesta aquesta empresa eh, ha denunciat o, o ha posat al demó la taula unes dades que són francament interessants. Les investigacions per fraus immobiliaris han augmentat en el primer trimestre del 2010 un 42%, derivades eh, a la seva majoria per irregularitats relacionades amb els arrendaments. Daquest estaríem parlant de subarrendatà, per exemple, no? d'una persona que té un contracte de lloguer que no hi viu en aquella residència i que el ioga de manera il·legal, perquè, clar, aquí estem parlant que això és un frau, eh, el ioga a un tercer. Això, eh, ho està... Idealista, m'imagino que no es posen anuncis d'aquest tipus, no? O sí? No es posen anuncis d'aquest tipus. Si s'especifica si que la finalitat és el subarrendament, doncs això, en el nostre apartament de Qualitat, procurem evitar-ho, no? El que sí que hi és una secció de pis compartit, a Idealista, que, degut a la crisi econòmica actual, doncs està experimentant un notable increment de visites i de pisos ofertats, no? És a dir, que hi ha molta gent que està optant per aquesta via, que alguna vegada hem comentat aquí, de, de pisos compartits, no? Per, per accedir a vivenda doncs, amb uns preus més, més raonables. Clar. I vostres ho noten? Eh, denúncies... Eh que posen al damunt la taula aquesta situació, senyor Mir? A veure, hi ha que distingir els pisos de renda lliure amb els pisos de protecció oficial. És a dir, els pisos de renda lliure es regeixen per les condicions contractuals. Generalment, la prohibició de superrendar eh, està contemplada en les clàusules dels contractes d'arrendament i, per tant, si es superrenda sense autorització de propietat, això és causa de resolució del contracte. No? Uh -huh. I després hi ha, en els casos de vivendes de protecció oficial destinades al lloguer, que la mateixa, el mateix decret de Pla del Dret a l'Habitatge de l'any 2009-2012, publicat al febrer del 2010, estableix unes condicions i destinacions per a l'ocupació de vivendes de la protecció oficial. Ha de ser domicili habitual i permanent, han d'estar ocupats per persones físiques, hi ha una reserva per persones amb discapacitat, hi ha, hi ha una sèrie de condicions que la mateixa Generalitat estableix i, per tant, si s'incompessin aquestes condicions, es pot produir el desnonament administratiu, que es diu. Que, és, que és un desnonament que és similar al, al desnonament habitual que tots coneixem, però que es tramita doncs, per uns tramets especials que estan regulats en la llei de l'habitatge de, de Catalunya i en, els, en les disposicions que el desenvolupen. Ara vaig fer una clara gala de la meva ignorància sobre el tema. És legal llogar una habitació i no declarar-ho? És a dir, jo tinc el contracte de llogar d'un pis i resulta que obro la possibilitat que vingui gent a viure a casa, és a dir, llogo habitacions. Això és legal o no? Vivint-hi a dins. Jo, vivint, jo eh, eh, es, sí, però pot... cobrant uns diners perquè aquella persona, una persona, vingui i ocupi una habitació. Es pot, es pot llogar una habitació perfectament. De la mateixa manera que un propietari pot llogar el seu pis... Es pot, es pot llogar només una habitació d'aquest pis. No, no, no, però parlo jo. Jo que sóc l'arrendatari, el, eh? el llogater, per entendre'ns, puc llogar a la seva vegada? Puc subarrendar una no, part del pis? No, no, no, això és el que jo estava dient abans, uh -huh. que en el contracte d'arrendament, com molt possiblement, hi figura com a clàusula contractual, la prohibició de subarrendament, si s'incompleix aquesta prohibició és causa de desnonament. O sigui, encara que sigui de part eh, una part concreta d'altre. És no? a dir, el superrendament pot ser total o parcial. Ja. És, és total quan superrendo tota la vivenda, tot l'habitatge, i és parcial quan superrendo una part d'aquest habitatge. Perquè tant, aquesta sí que és, Eduard, una pràctica molt estesa sí, de sí. la habitacions, no? I probablement molta gent que està explorant el territori del pis compartit doncs no són propietaris i per tant legalment no estarien habilitats. No? Jo crec que està molt bé que ho comentem aquí en el programa perquè probablement hi ha gent que ho estigui fent doncs, amb mala fe i probablement hi hagi, hi hagi gent que ho està fent obligada per les circumstàncies perquè no poden anar per una altra banda i probablement hi ha molta gent que ho estigui fent per desconeixement pur i uh -huh. simple. No? Nosaltres en aquest sentit hem procurat fer la màxima difusió de la normativa i en la pàgina de fet hi ha numeroses guies a Idealista de, doncs, que t'informen una mica de com funciona tot això, passa una mica el mateix amb la BPO, amb l'Avient la, de Protecció Oficial, molta gent doncs, no coneix els criteris d'adjudicació, quines són les normes que has de seguir, uh -huh. no sap per exemple que si te'n n'adjudiquen una normalment no la podràs vendre durant un període de, de, de temps bastant prolongat normalment, tots aquests aspectes legals són bastant desconeguts i jo crec que, que aquí s'està fent molt bé en difondre'ls Entenc que és interessant, sobretot perquè estem parlant eh, diners amb negre, no? avui que està eh, tant com a gran tema del dia la lluita contra el frau fiscal, a no? Abans en parlàvem el president de la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya, no? que és necessari activar aquest tipus... Aquí estem parlant d'una altra lluita. Si o sigui, estem parlant de, potser de gent que, si pogués, viuria sola, però com no li arriben als quartos, doncs es veu obligada a llogar una habitació de casa seva, que m'imagino que tampoc no, no cal fer una... Bé, no és legal baja, guantarem, no, que és lloc una habitació. És molt habitual aquest tipus d'anunci està fet, no, de lloc o habitació, no? Sí, sí, et dic que a la secció de pisos compartits, nosaltres estem experimentant doncs, un ús creixent mm -hmm. i per, per part de la demanda i un ús creixent per par de l'oferta cada vegada ni a més. Tornem al tema dels pisos de protecció oficial i d'aquesta borsa important de pisos que estan buits en mateix, ens acompanya la secretària eh General eh d'Habitatge, pardon, de la Generalitat de Catalunya, és la senyora Carmatrilla. Bon dia, senyora Trilla. Hola, bon dia. Gràcies, amans de tot, per a ser nosaltres. Sí. Sí. Solti, hi ha molts pisos de protecció oficial buits, no?, pel que sembla? Bé, els pisos de protecció, protecció oficial buits, que són de persones privades o de promotors privats, nosaltres no en tenim una informació directa, uh -huh. eh, de la Generalitat, de lo que gestiona Dixa i dels que adjudiquem nosaltres, en aquest moment efectivament estem en problemes molt semblants als que s'han estat comentant aquí en el programa, que en el moment en què ja tenim la vivenda adjudicada, doncs les famílies tenen dificultats per poder-hi entrar, bé sigui perquè per manca de finançament o perquè elles mateixes entren en un procés diguem econòmic diferent del que tenien potser uns mesos enrere quan encara s'hi veien amb cor. No? Uh -huh. Aquest moment en tenim concretament, eh, ja que han estat adjudicats i que estan pendents de poder tenir un finançament, 106 habitatges, 106. Eh? 106? 106. Ho 106. perquè a mi em va cridar l'atenció el que va dir l'altre dia el conseller Baltasar quan parlava de que ara mateix hi ha 2.183 pisos de protecció oficial que estan buits. Sí, això és diferent. eh a veure... Una cosa, el problema és... Hi ha, hi ha diversos problemes, no? Un és el que comentàveu ara, que era aquest del finançament, que efectivament en això ens ens cau a sobre com a tota la resta del mercat. Clar. Altres, en canvi, són habitatges que han estat adjudicats, com per exemple en aquest sorteig que us referíeu de Barcelona, que van ser adjudicats fa molts anys, quan l'obra encara no estava feta, i l'obra ha trigat moltíssim en fer-se, i que finalment, inclús, doncs aquests habitatges, fins ara al mes de juny, que s'entregaran, per exemple, aquests a la ciutat de Barcelona, que són els que han sortit més, no?, de Gran Via Química, Via Fadència, Ramon Torró, tots aquests pisos s'adjudicaran ara al mes de juny. Mm -hmm. Però, és clar, han trigat molt de temps, perquè aquí, doncs, diguem-ne, hi ha una aposta estratègica equivocada que ha de sortejar-los i adjudicar-los pos pues, massa abans que s'acabi l'obra. Es consideren com acabats, com adjudicats, quan en realitat doncs no és així i no es poden ocupar. no Aleshores, aquest és un altre problema que lògicament que implica un canvi d'estratègia, que és el que estem fent ara amb aquest nou sistema que s'ha implantat a tot Catalunya, que és el registre de sol·licitants, que el que fa és que nosaltres adjudiquem els habitatges quan falten tres mesos perquè s'acabin, amb una agilitat molt diferent de la que es tenia fins ara perquè els puguin ocupar de forma immediata. No? Està pensant, senyora Trilla, aquests pisos que hi estan adjudicats a persones que tenen problemes de l'actualitat econòmicament. S'està sí. plantejant el govern? No ho sé, eh? Sí, Tint endavant algun tipus d'iniciativa sí. per tal de facilitar l'accés a les vivendes? I tant, i tant, i tant. És que és, és que és una cosa que nosaltres ja portem dos anys amb això. Nosaltres vam firmar un conveni amb les entitats financeres de tot Catalunya, que actua en Catalunya les deu caixes, en aquell moment deu caixes i set bancs, Uh, conforme nosaltres ens comprometem estem parlant de vivenda protegida eh? uh -huh. tots ens comprometem a quedar-nos la vivenda si hi ha impagament, és a dir, hi ha una garantia de la Generalitat per al comprador de l'habitatge, que és una garantia que s'anomena de recompra. Això va semblar molt bé es va veure amb bons ulls, però uh, les entitats doncs, segueixen dieguem-ne mirant-se molt amb cura i doncs, aquesta garantia nostra una, se n'està utilitzant relativament poc. No obstant això, nosaltres estem permanentment a sobre del tema i cada un d'aquests casos que li dic són converses individualitzades de nosaltres amb les entitats per veure doncs, com es pot fer perquè aquests préstecs es donguin. No? O sigui, que aquests dies les entitats financeres no se'n refien ni del govern. Bueno, hi ha una altra garantia, a més perquè no només aquesta nostra, sinó que el Ministeri, a través de l'ICO, eh, també va establir l'any passat una garantia, en aquest cas un aval, entre el 50% del valor de la vivenda, per tant, aquestes vivendes compten amb dos avals, un aval de l'Estat i un aval de la Generalitat. Sí, és així, és que, esclar, mm, aleshores, doncs, nosaltres, sincerament, hem intentat, eh, bueno, allò que en diuen en castellà, escudrinyar, diguem-ne, totes les possibles vies, no? Sí, sí. I actualment, doncs, per exemple, doncs el que fem és la Comissió de Seguiment del Pacte Nacional per a l'habitatge, doncs naturalment aquest tema surt recorrentment i ens trobem bueno, ens trobem afectats com tothom, eh? com tothom per aquest problema doncs, de restricció creditícia, que, sí que de tota manera, ho hi haig dir, que l'any pitjor ha sigut l'any 2009, yeah. i que ara el 2010 la cosa comença a fluixar i comença doncs, diguem-ne a notar-se ja una altra manera de, de veure les coses evidentment, sempre amb uns criteris eh, importants pel que fa a la solvència però bé, bueno, clar, amb aquestes garanties nostres sembla que la cosa hauria de poder funcionar millor, sí. Uh -huh. En els darrers dies senyora Trillan ha aparegut diversos eh, reportatges que fan referència a, eh, aprofitant el fet de que aquests pisos estan buits, famílies que els ocupen no? eh, hi havia un cas concret ahir llegia unes declaracions d'un senyor que es diu Manuel Torres, és un d'aquests entre cometes, ocupes eh? uh -huh. i dic entre cometes, eh? uh -huh. perquè el que ell explicaves que els serveis socials l'havien amenaçat a endur-se els seus tres fills perquè vivien al carrer i que, davant aquesta possibilitat, havia optat per ocupar una vivenda per evitar aquesta situació. No? Mm, però és veritat mm. que hi ha forts eh, problemes hem, de convivència, fins i tot en alguns indrets, eh? Entre eh, els eh, veïns i aquestes eh, persones. Parlàvem de l'Hospitalet, però crec que hi ha algun altre punt de Catalunya. L'altre dia denunciava al diari La Vanguardia una situació molt semblant amb la promoció dels números 181-183 del carrer i Maradéu del Port, al barri de Montjuïc. Com controlar això, senyora Trilla? Home, eh, quan és el parc públic, que és el nostre, el control el tenim molt més fàcil. Amb el, amb el parc privat és més complicat, no? Clar. Nosaltres, del parc públic, tenim avui, ja li haig dir, a tot Catalunya tenim 70 habitatges ocupats. Amb ca diguem-ne, no? Amb K o, diguem-ne, que hi viu gent que, diguem-ne, no té un títol reconegut per viure-hi, no? Mm. I, però això no és nou d'ara. Yeah. Nosaltres, en el parc públic, això ens ha passat en aquests anys ara, perquè estem somnesos a la crisi, la crisi incideix de forma total sobre els problemes d'habitatge, no cal dir-ho, no? Tot això que vostè està dient és claríssim, però els anys del boom també. Nosaltres hem tingut problemes en el boom i seguim tenim problemes ara. I aquests problemes doncs, de dificultat de poder pagar, de poder accedir a un habitatge, també els teníem. I per tant, que es fa des de DICSA? Eh, doncs es fa una, una, una política super estricta d'anar a processos judicials contra aquestes persones que estan en situació d'ocupació. Nosaltres no podem permetre que se'ns posin persones en els pisos quan, quan no toca, no? Clar que la nostra obligació és tenir el mínim número possible de visos buits perquè això no passi, claríssim. Això no cal ni dir-ho, no? Mm -hmm. Però si passa, nosaltres procedim contra aquestes persones. I nosaltres tenim processos judicials cada setmana. Cada setmana, cinc, sis, set processos judicials. En alguns casos, alguns molt, molt escassos, si tenim informe dels serveis socials municipals d'una situació excepcional, doncs el que intentem és regularitzar la situació, però sempre i quan... Això no col·sioni amb una llista d'espera d'altres persones que estan esperant aquests pisos i que per tant doncs voldria dir saltar se la prioritat lògica i, el, i la transparència en l'adjudicació dels pisos que és precisament per allà on nosaltres diguem-ne tenim el nostre teó d'aquiles, Nosaltres hem de ser molt transparents hem de fer uns processos molt en el que tothom que està esperant un pis sàpiga que està amb igualtat d'oportunitats i això ens dona unes lentituds que en el mercat privat lògicament no es té. perquè és clar esclar, si vostè passa per un pis i el compra pos doncs ningú li per Esperis un moment, que l'haig preguntar a, a 500 senyors més. Ja, Però nosaltres ja. sí ho hem de fer així. No? Sí, això és complicat. Eh? Carme Trilla, eh, ha estat un ple rebre-la, com sempre, al matí de quatre bandes. Moltíssimes gràcies. Gràcies a vostès. Gràcies, eh? Bon dia. Bon dia, bon dia. La Secretaria d'Habitatge de del Govern de Catalunya, ens queda un minut i mig. Jo estic en curiositat per què, quan Carme Trilla ha dit que tenim 17 pisos ocupats amb K, el senyor Mira ha fet així amb el cap. Bé, perquè... Eh, ja, ja Així que dest... em significo que l'ha mogut d'una banda a l'altra. Hi ha ja que distingir eh, l'ocupació amb K de l'ocupació amb, amb C. És evident. És a dir, l'ocupació amb K és un delicte, és un delicte i està contemplat en el Codi Penal, en l'article 245.2, i per tant és una usurpació de la vivenda, el que ocupa sense autorització de propietari un habitatge d'aquest tipus. Mm -hmm. I l'ocupació amb C... És l'ocupació que es produeix per, per necessitat, necessitat d'una família que no té on anar a viure i s'introdueix dintre d'un pis que, tamé, cas que senyor, també, està des, també està deslegitimada per ocupar el pis, però se'm diria que està en precari, llavors el procediment és civil i per tant s'ha d'estudiar amb virtut de quin títol està a dins per, clar, per, clar. per consentiment, pagant o sense pagant, però hi ha molta diferència entre la C i la K. Ho hem de deixar aquí, estem a 20 segons de les 10. Seguirem parlant com sempre amb Josep Maria Mir. Gràcies a Mir, I Eduard Andreu, que a banda de director comercial d'idealista.com s'ha convertit amb una mena de sociòleg immobiliari, no? <ríe> a l'hora d'analitzar aquests fenòmens. Un plaer, com sempre, Eduard. Moltíssimes gràcies. gràcies